Det är den 14 januari 2013. Du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 34. Världens bästa radio framåt är tillbaka. Det är alltså det 34 avsnittet. Det går fort nu med avsnittsnummereringen när vi sänder två gånger i veckan. Det här är ett måndagsavsnitt vilket i framtiden kommer att betyda att det är här vi kör till exempel hem till historien denna vecka. Men innan vi kommer in på sånt roligt så ska jag presentera mig själv Och jag som låter så här vacker på rösten heter Dan Eriksson Och jag har med mig två andra vackra röster, nämligen Magnus Söderman God kväll, god kväll Och Jonas Stier God kväll nu, Det var oerhört vacker rösten den här gången det här. Eller hur? Aha. Jag försöker ha en sonor stämma sådär Ja, det är underbart Vi kommer senare under programmet också ha med oss Stefan Jakobsson Som är nyvald partiledare i Svenskarnas parti Det var årsmöte i helgen Där jag deltog av förklarliga skäl <laughs> Och ja, får berätta lite mer om det snart Men först vill jag höra om ni andra för att, jag, menar, jag hade 20 timmars möte, två flygter och så vidare Vad gjorde ni i helgen? Magnus. Uh, <clears throat> nu blir det sådär jobbigt igen. För att jag minns inte riktigt. Jag vet att jag satt jag jag vet att jag satt vid datorn en del. Uh, och skrev saker. Och så vet jag att jag uh, tittade på någon film också. Och så vet jag att jag köpte ett kilo nötkött. Som jag ser det med att jag lagade till. Och så smakade det för jävligt. Så jag fick slänga allting. Och så sprang jag iväg och köpte kyckling istället. Och det var jättegott. Halal slaktad kyckling hoppas jag. Nej, absolut inte. sånt ratar jag direkt. Men det, det är det ju svårt. Var... Alltså, i vissa butiker finns det bara halal slaktad kyckling, så jag vet inte hur man ska komma undan det ibland. Det... Det var, var, det, var det köttet det var fel på eller var det anrättningen? som? som nej, det måste ha köttet. Det måste vara köttet. Alltså det, det måste vara det. För så där ska du inte smaka. Jag, jag är ganska duktig på lagamått om jag får säga det själv, så att nej. Jag vet inte, vi får väl låta ut en middag med mig eh, i något tillfälle. Så får vi se om en, en tredjepart skulle kunna säga något om det. Du menar att... Eh, om om köttet är, är dåligt, <laughs> eller? Ja, har du ah, min, min kokons, helt enkelt. Din kvinna vågar aldrig säga någonting, <laughs> eller? Nej, nej, nej, naturligtvis inte. <laughs> det är bra. Jonas, har du arbetat hårt i helgen? Nej, jag har faktiskt varit, varit ledig i, i helgen. Och ledig mm. även i, i dag... Dock. Men, äh, nej, så att jag, jag har äh, har väl inte heller gjort så mycket vettigt. Städat på mitt äh, skrivbord. <laughs> det tar sin tar sin radiativ, <laughs> <så>. <laughs> Nej städat lite på, på lite olika håll och, och, och liksom äh, mäckat med lite sånt. Men nej, inte, något, äh, nej, inte inte gjort något äh, storartat det kan jag inte säga. Jag ville vill mest vi? bara skryta om hur hårt jag har arbetat. Du väldigt... vi förstod det. Men, men... Ja, alltså, vi... När du började komma in på två flighter, där någonstans insåg jag att det här var ju mer än ja, att, att du ville visa det på styva linan. Mm. Och visa att du gör så mycket mer än vad vi andra dönickar gör. Så. Men vi, vi bjuder på det. Ja. Vi tycker om dig idag. Tack. Tack. Um, men det, det har varit ett bra möte hur som helst. Och... Uh... Det var intressant att sammanfatta förra året Som att det var väldigt väldigt framgångsrikt för partiet men Vi har dubblerat medlemssamtalet Vi har hållit i fyra stycken riktigt stora lyckade eh, riksaktiviteter Alltså det, medlemmar från hela landet har varit inblandade Sen har det varit massor av lokala engagemang Det har varit mycket mer massmedial uppmärksamhet än tidigare Och organisationen har trimmat, Så det, det har verkligen varit positivt Men då smyger sig också den här känslan in av Jaha, hur ska vi kunna toppa det här 2013? 2013? Mm. Alltså man, man blir lite orolig för att det har gått väldigt väldigt bra Och alltså det, det säger sig självt att det kommer ju inte vara liksom rulltrappar hela vägen upp Nej, men det, här, det viktiga är ju i all typ av organisatoriskt arbete är ju att, att vara ödmjuk Att glädja sig åt det som har gått bra Men också inse och alltid påminna sig själv om att det kommer komma bistra tider det kommer att komma bistra tider och kanske om, om vi fortsätter med öka Medlemsantalsmässigt så kanske vi blir av med hälften rätt det, mm. det kan liksom Vi kan bli tryckborgkattade Vi kan få en massa problem med alla möjliga saker Och ting. Och det ska man ha i åtanke Och så ska vi vara glada och njuta av att det går bra Och vi ska försöka rida på den vågen Och sen så när det kommer bistra tider Då spottar vi nävan och så kör vi på i alla fall liksom. mm. Mm. Jag tänker det är lite farligt det där Att, att tänka Precis som du sa att, för det är väldigt naturligt Att man gör att hur ska vi Toppa detta här kommande år Det kanske inte alltid går Nej. Att just toppar Även om man gärna vill det mm. Utan ibland så, så Måste man gå igenom Transportsträckor också Där det inte är lika Lika mycket kul som händer Och stimulerar och, och sådär. Så, så det... sen, sen handlar det om Substans också Jag menar Eh, och det gäller ju allt eh, och, man, kan, man kan säga att åh, vi har haft 2000 aktiviteter Säger vi eh, Flygblåtsutdelningar och, och annat Men så kanske man går tillbaka och tittar Och kanske inser att vissa av de här aktiviteterna Inte alls gav det resultat man har hoppats Så nästa år kanske man har 1000 aktiviteter Då ser det ju ut som att man har tappat mm. I aktivism, men eh, Resultatet kanske är precis det motsatta Och det gäller ju allt vårt Arbete. Det gäller liksom tidningsarbete, radioarbete och så vidare. och så vidare. Mm. Eh, jag menar, Vissa skulle kunna säga att ja, nu orkar inte radio framåt sända tre timmar i stöten utan de sänder en, en och en halv timme eh, två gånger i veckan. Jag menar, är det en förlust eller är det någonting vi tjänar på? Det kommer vi få se eh, beroende på lyssnarantalet och hur människor tar emot det här. Eh, så att det, är liksom, det där är så relativt, eh, även om jag avskyr ordet relativt eftersom allt är relativt nu för tiden. Uh, hörde jag på radion idag uh, En diskussion om att allt var relativt Det var helt sinnessjukt Men i alla fall uh, Så att nej, det är, som Jonas säger Det är jättefarligt och det är jättesvårt uh, Att, att uh, fundera i de där banorna mm. Ja, nej men det, man ser ändå fram emot Alltså fram emot uh, 2013, 2014 Och valet 2014 ska bli spännande och så vidare Men det är uh, ja det, det är som det är Men i alla fall, vi har kunnat summera 2012 Som har varit eh, väldigt framgångsrikt Många härliga projekt som har skötsats Och ja, det, det händer mycket Och det, det är kul att, eh, det, är kul att eh, det är kul att vara nationalist helt enkelt mm, Visst är det det Och, och faktum är att det är inte bara kul Det börjar bli mer och mer eh, Normalt mm. Jag har, Alltså den här tiden alltså, Om man jämför med 15 år sedan Och, och nu så, så känner man verkligen hur fast normaliserat. Jag talade med en, en god vän idag som jag känt i många år, som har varit eh, han har inte varit så aktiv den senaste tiden, men han, han eh, tar om sin familj och, och företag och sånt där. Och han sa det att fan, nu för tiden så är det ju mer eller mindre normalt att vara nationalist eh, mot hur det var förut. liksom. Mm. Eh, och han menade på det att det är bara en massa, alltså de som hävdar motsatsen det är bara tråkiga gamlingar som lever kvar i det förgångna. <laughs> ja. Nej men man kan se till exempel siffrorna som kommer idag från Eh, Open News-institutet, eh, heter de va? Eh, de Aj, som så... har webbaserade undersökningar. Men det är fortfarande ett urval, alltså statistiskt urval eh, av människor som deltar. Men man gör det via webben istället för att via telefon till exempel. Eller via eh, post. Och då är det ju mindre värt enligt alla... Eh, eh... Ja, men det borde ju vara tvärtom. Där har man verkligen chans att vara anonym. Man vet att det är annorlunda när man får tala med någon på telefon. Det är samma sak varför säljer man har man högre försäljningsprocent på telefonförsäljare än på direktreklam? Det finns ju en anledning. Mm. Men, mm. men där såg man ju idag att Sverigedemokraterna fick 12,5 procent. Mm. Och i en annan fråga, så där man undrade vilket parti man tyckte skötte sig bäst inom respektive områden. Och då var det en område då, var ju invandring och integration. Då var det 75 procent som svarade Sverigedemokraterna. mm. På, på integration och invandring Alltså det, det säger ganska mycket om Om stämningen i landet mm, Just gör ju det Och ja, som du säger Mer och mer normalt det, ja, det, Alltså som bland Förutom bland Stockholms innerstads, <går> eller och alla kulturtamt Så känns det som att Det är klart att man är Även om man kanske inte kallar sig nationalist Så är man invandringskritiker man, är, man tycker att Det som riksdagen håller på med är helt galet Mm. Ja visst är det är ja, men Det är som jag sagt så många gånger Det är ett kotteri som håller på Ryggdunkare Och, och, och, ja, men, och det väl, har väl egentligen varit så I alla, alla frihetskamper Så är det, de, de, alltså det är minoriteterna Som egentligen bekämpar varandra Intellektuellt och även fysiskt Och den, den stora delen Av befolkningen den, den, gör, den tar inte aktiv ställning På det sättet mm. Och mm. det är ju så nu också, den, den väntar och ser i stort sett vart, vartåt det, det ska berka här mm. Och kommer sent in i, i, i matchen så att säga. Mm. Um, ja, precis. Uh, ni som lyssnar, vill ni delta i diskussionen så går det bra att göra det på Twitter med hashtag Radio Ni skriver alltså ett meddelande och sen brädgård fyrkant, vad det nu heter. Uh, hashtag uh, Radio Framåt Och eh, även på Facebook finns det en grupp Ni kan också mejla till Radio Vi kommer att se lite senare också alltså med Stefan Jakobsson Partiledare i Svenskarnas parti Och vill ni ställa frågor till honom Så är det utmärkt sätt att göra det på Beroende på lite hur diskussionen fortlöper Så kommer vi att eh, öppna upp telefonslussen också eh, En bit in i samtalet med Stefan Så att man kan ringa in och eh, ställa frågor men vi hoppar direkt på vår första sektion. Ja, det är alltså dags för hem till historien den här veckan. Och vi börjar redan år 1605- så Miguel Cervantes publicerar första delen av romanen Don Quixote. Den andra delen ges ut år 1615. Och vad handlar den om, Jonas? Uh, den handlar om en... Vädrekvarnare. Uh... <laughs> Riddare. <laughs> Nej, egentligen inte. Ja, eller jo, uh, med en spansk adelsman som uh, förläser sig på, på riddarromaner för att den utspelar sig då när den är skriven alltså på, i början på 1500-talet så att rik, alltså den riktiga riddartiden den, den, den ligger 100-150 år tillbaka i tiden minst snarare 200 men äh, äh, Don Quixote Dalamant heter han väl riddaren av den sorgliga skepnaden han, han, han vantrivs så i den här tidigt moderna tiden så att han, han han drömmer sig bort till riddartiden och börjar så småningom leva den helt och helt och hållet det är en fantastisk roman som, som har kvar all sin frisör och sin liksom psykologiska sin psykologiska klarsyn och sin humor liksom fortfarande litet Mm. Fick inte ett boktips där också? Jag... Lyssna! Ja, det är bara 400 år gammalt. Mm. <laughs> Nej, det kan fortfarande vara läsvärt såklart. Uh, <laughs> 1900... Men vänta nu, vänta nu, vänta nu. Jag måste göra det... mycket lustigare. 400 år? Ja, alltså, jo, vi du, du, har ju Camilla Leckberg, det har du ju rätt i. Menar, ja. Den är ju egentligen ny. Kom ut 2012. Det är de här uh, bla bla, bla jag vet inte vad Ja, är. precis, där de har fel Bro... uniform. Och... Tingvalla, bråvalla. Ja, är mm. sant. Mm. Mm -mm. Mm -mm. Fortsätt då. Kamila Lyckberg. Ja, det, det, ja, det är den första samtida författaren du kunde komma med. Säg mycket om din bok, Kille. Äh, 1912 så den svenska kyrkomannen Manfred Björkvist startade den så kallade pansarbåtsinsamlingen för att allmänheten ska bekosta byggandet av en pansarbåt till den svenska flottan då den svenska regeringen vill rösta ner och just har beslutat att ställa in byggandet av båten. Jag undrar om vi kan hitta någon Anfield Björkqvist idag för att vi skulle nog behöva en. En pansarbåt. Ja, mm. <laughs> just pansarbåten kanske. Är. Men gammal Partiet borde precis... ha en pansarbåt. Ja. <laughs> Problemet var lite grann med Manfred Jürgens. Han fanns ju med väldigt länge. Och Han, han var väldigt nationellt sinnad och um, lite radikalt konservativ sådär i sin, i sin ungdom. Men han, han blev närmast sossesam mot slutet av sitt liv. Alltså, så att han, han, han var på det sättet ingen riktigt att, uh, uh, att hålla i handen får man nog säga. Men man kan ju mm. konstatera att de lyckades. De lyckades samla ihop pengar. Och, bygga och lämna över så att de kunde bygga pansarbord. Men jag menar, det är rätt intressant för att jag hör idag var det väldigt mycket från det har varit det här folk försvar-diskussionerna. Eh, och då var det mycket på radion och de pratade idag om att, eh, att det finns inga hot mot Sverige, vi lever i en helt annan tid ändå. Eh, vi behöver inget försvar, lägg ner för tusan eh, hjälp till i andra stats, stä, stat, st staters Problem och så vidare och så vidare. Och jag tror att om jag hade levt i början på 1900-talet i Sverige så hade jag hört exakt samma mm. saker. Det var ju exakt samma. Mm. Alltså, mm. Och även i mellankrigstiden, jag menar, inför, mellan första och andra världskriget, alltså, så, så var det samma sak nedrustningen och så vidare. Och det mm. var ju de svenska nationalisterna och nationalsocialisterna som, som vände sig emot det i stort sett. Och, mm. och mm. Mm. I och för sig, alltså, det, det började ju ännu tidigare när man bonde tåget, äh, mm. hur ska vi se 1914 1914 Ja, precis 14, oh. ah. Google säger så. 1914 mm. Mm. Bra Google, vi tackar Google mm. uh, ja, nej, men då, alltså, det var ju väldigt, alltså, I början av 1900-talet då menade man ju uh, på det att den nya tidens teknik och utvecklingen och så skulle göra det omöjligt för krig och, det var ju allmänt sån stämning um, och, och man ryktes med det. Och idag är det samma sak, exakt samma sak idag. Och vad hände? Jo, vi fick två världskrig på halsen. Eh, alldeles mm. oavsett vem som. Och jag menar snarare så här, de, de krafter som såg till att det var, de världskrig kunde börja, de har ju inte slutat agera. Mm. Nej, Tyskarna. Det tog ett intressant för då strömmade alltså framförallt bönder från, från hela Sverige till Stockholm för att uh, protestera mot mot uh, i, vad som i praktiken var avskaffandet av i alla fall ett funktionsdugligt försvar. Precis, och den som har läst uh, artikeln om Rudolf Kylén i, i uh, Sven Hedin i tidningen Framåt ja, ja. får skära sig en del av uh, om det här bondetåget. Mm. Och, och så. Mycket intressant eh, tidpunkt. Apropos Chile, så läser jag här att Manfred Byrkvist var gift med hans dotter. <laughs> Ursäkta. Ja, aha, då ser Ja. Jag trodde du hade läst att han var gift med honom Det hade varit jättekonstigt nämligen. Ja det hade varit mycket märkligt det uh, det här, i, det, I det avseendet var det inte exakt likadant som idag det... Nej precis Jag är barn av min tid som, som vi brukar påpeka Ja. Mm. Det är, är kopplingarna som... du gör idag, det är samtidiga litteratur Då är det Läckberg och När man nämner <här> två killar samtidigt Då tänker direkt att man måste vara gifta <här> Nej, <här> nej, det var ju till och med när du nämnde Var, var tillsammans med ja. Det var min första tanke, att de måste vara varit uh, Något form av homosexuellt Okej, okay, men du är att du nämnde Sven Hedin För att vi ska fortsätta här, och också 1912 Så uh, den upptäcktsresanden Och politieaktivisten Sven Hedin Sven Hedin utger pamfletten ett varningsord vilken sprids i en miljon exemplar. Den är ett inlägg i den svenska försvarsdebatten där Hedin propagerar för ett starkt försvar under de rådande tiderna då flera europeiska stormakter kapprustar. Och det är lite det vi talar om. Eller lite, det är exakt det vi talar om. Ja. 1913. Eftersom det rådande modet förespråkar att damer i sina hattar ska ha så kallade hattnålar- vilket är spetsiga stavar som är flera decimeter långa. Börjar man på Stockholms spårvägar sälja hattnålsskydd. För att skydda andra passagerare mot dessa. Som man kallar fruktansvärda spjut. Det är underbaks. Jag tänker bara på paraplyer idag. Det jag, jag får alltid de där i ansiktet när man ska på tunnelbanan eller så. Ja, mm. jo, det är det. Men alltså Finns det inte flera mod som har begåtts Med hattnålar och sådär det, det är faktiskt det kan det låta måste... Lattro, men, men faktum är att uh, Det är ganska Ja, kan vara ett ganska Otäckt vapen Det är lite Agatha Christie över det hela ja, alltså, mm. Mord med hattnål på en engelsk Järnvägssträcka Upp i Cantonbury eller någonting mm. Mm -hmm. mm. 1940 eh, i historien den här veckan de, de första av de barn som evakueras från det krigsdrabbade Finland eh, anlände till Sverige vid Haparanda Där är de som alltså blev kända sen som finländska krigsbarn det, det, det behöver jag i alla fall inte skämmas för allt med tanke på baltutlämningen som, som man mår illa utav så kan man ju glädja sig åt att vi som nation gjorde någonting bra så, så att i alla fall mm. det var ju invandring Precis. 1944 Det brittiska flygvapnet Royal Air Force Släpper 2300 ton Bomber över den tyska huvudstaden Berlin på 23 minuter Alltså 100 ton i minuten Vilket är rekord Ja, det är ja. Inget kul rekord att inneha, Nej och sen Nej. Man blir ju lite, jag, jag kommer direkt att tänka på de där avskummen Till mänskligt avskräde Som ni har i Tyskland som alltså, tyska ungdomar, ja, ja, i alla fall på något sätt, som går ut och, och demonstrerar och i sina demonstrationsramsor och dyrikt plakat har eh, hyllningar till Bomber Harris till Churchill, till terrorbombningarna eh, över tyska städer. Jo, mm. alltså, ska man ju säga också, även i, i den, här, den här veckan i historien så skedde även bombningarna av Magdeburg. Mm. Och det var den 16 januari Och i helgen så hölls det En minnesmarsch Av tyska nationalister i Magdeburg Som samlade 1200 personer Och då var det precis som du beskrev nu Det var de här, den vanliga vänstern Och de goda demokraterna Alltså dessa good människor som hade sina Banderoller om allt gott kommer från ovan Och viftade mm. med Union Jack Och så vidare Det, det är fullständigt perverst Alltså mm. det, det... Ja, det, jag vet inte, det är svårt att beskriva för att många av dem som deltar både i minnesmarschen men säkert också i de så kallade motdemonstrationerna Det var ju säkert deras föräldrar eller far- och morföräldrar som, som brannt upp till döds av de här Ja bomben. visst, visst. Ja, ja. Det speciellt jobbet tycker jag det blir för att jag vet att jag har lyssnat på Vera Oridsson som, som befann sig uppe vid kusten Eh, när det här skedde, hon var ju ett barn då, hon skulle, eller barn, hon var yng, yngre ungdom och skulle eh, komma över till, till Sverige och hon berättar ju att de hört ett, ett jättemuller eh, och klev ut allihopa alla, alla flyktingar och tittade upp mot skyn och såg den här enorma armadan av flygplan som kom åkande eh, som hade då riktning eh, Dresden så att hon, hon såg dem och sen fick de ju höra om vad som hade hänt då. Det är det är fruktansvärt, helt enkelt. Mm. Och betydligt närmare tiden, den här veckan 2009, Barack Obama blir USAs första färgade president. Och som Pat Buchanan uttryckte det så upphörde USA då att existera. Bara det att de flesta inte förstått det ännu. Ja. Varför upphörde USA att existera då? Nej, men han hade väl bara någon form av... Eh rasistisk, fördomsfull människa som inte kan acceptera den nya tiden med en svart president. Mm. Jag tror inte, nu vet jag inte var det där citatet är hämtat ifrån, men han, han kan nog inte ha menat på att uh, att det bara var för att Obama var, var svart. Alltså det, det tror jag inte. Det är inte riktigt hans stil. Nej, det fanns nog en hel, en hel del andra saker som motiverade det, men det finns ju en viss, jag hävdar ju fortfarande, vilket du inte håller med om, att, att Eh, valet av Barack Obama är ett, ett, ett skifte av rang Det är en uppseendeväckande sak Och även återvalet För att det som händer är att man helt omkullkastar grundtanken Med eh, USA och Amerika enligt grundlagsfäderna eh, Och att det har gått så långt Att man, att man kan sätta en sån papegoja i Vita huset Utan att det reageras det liksom, Men det är, det framförallt så kan man ju se det på att det var ju det valet då de vita inte valde president. Alltså majoritet, den, den president som majoriteten av de vita röstade på blev inte vald. Nej. Mm. Utan istället så valdes han ju <coughs> faktor av de så kallade minoriteterna. Ja, och frågan det... alltså Jag har bara svårt att se varför, alltså i, i, att hans vad ska vi säga inriktning på något sätt väsentligt skulle skilja sig från... Burs Vars framtoning naturligtvis var helt annorlunda men Ja nej nej Om du säger att, att, att Man inte respekterar Konstitutionen och sådär Jag menar det där satt ju Burs igång med för fullt alltså. Jo, jo. Så, Men alltså, ja. alltså, det, alltså det, det ursprungliga USA Ähm, accepterade inte negrer eller svarta äh, som att det var valbara på en position. Alltså USA är, är och var eller var ett vitt land, skapat av vita människor med en vit civilisation, vit religion, vit allting. Ähm, och det är väl det man kan se som den alltså spiken i kistan på det sättet. Ja, men det är ju det, symboliskt, det, håller ja. jag med om att, att det är en stor äh, skillnad. Visst. Den politiska är gärningen är, ja, men den politiska gärningen, alltså det har ju varit det har ju varit det samma sen Lincoln tänkte jag säga jag vet inte hur långt tillbaka vi kan gå egentligen. för att, att... du har sett sådana tendenser absolut men, men det har inte varit lik det var inte lika illa under under Reagan, till exempel Nej. som som det sen blir med Alltså George Borsten yngre är den som proklamerar att nu, nu är världen annorlunda här plötsligt för att nu har vi en, en ny världsordning inom, inom räckhåll så att nu, nu, är, allt, nu är allt nytt. Var, var det i samband med honom Jonas som jag hör lite svårt med årtalen som neo, de neokonservativa dök upp, var det där runt? De fanns ju redan de var ju aktiva redan under under regeln som mm. hade då ganska Uh, aggressiv utrikespolitik uh, och framförallt mot Sovjetunionen då, men liksom lite i största allmänhet uh, och det var väl både bra och dåligt kan man kan man säga, när man ser det så här i in hindsight, då tror jag många tyckte att det var bra att, mm. uh, att de markerade mot uh, uh, mot Sovjetunionen och dess uh, satellitstater runt om i världen men vi kan ju se så här nu uh, att de tendenserna där Det kommer att leda till någonting som inte var bra alls Nämligen den här eh, Amerikanska imperialismen På, på steroider som, som kommer igång då med, med Det första Under Djursborgs den äldre Första eh, Irakkriget Och sen, mm. sen har det bara liksom löpt amok Och gör det fortfarande det, Och det blir bara värre och värre för varje år som går kan du, kan du snabbt också bara få våra lyssnare som inte är medveten om begreppet neokons eller eller neokonservativa vad, vad, vad vi pratar om när vi pratar om det. Mm. En snabb definition. Ja, okej. Okay. Uh, det är alltså en typ av uh, inkonsituationstecken, eller tatecken uh, konservativa uh, politiker som sällade sig till det republikanska partiet som, som då uppfattas som, som konservativ de sällade sig dit med början på, på 70-talet och sen under eh, 80-talet de är nästan uteslutande eh, judar eh, det finns i och för sig en och annan liksom och så där som, som är icke-judisk men agendan är huvudsakligen extremt pro-israelisk eh, och nästan alla är neokonservativa och det är det, det, det viktiga i sammanhanget. I stort sett alla är gamla vänstermänniskor, oftast uh, trotskister. Så att, uh, och trotskismen skilde sig alltså från, från uh, stalinismen och, och senare sovjetisk politik i, i så mått att den, den yrkade på vikten av världsrevolution. Um, och någonting som man då menade Att Stalin och, och Senare sovjetledare eh, Inte tog på tillräckligt stort allvar Eller någonstans mm. eh, och, och precis samma Vad ska jag säga revolutionära Agenda Transformeras då och går in i den här Amerikanska förgivet, eh, Ja Konservativa eller någon form Utav liksom högerkapitalistisk Imperialism eh, i alla fall, i, i det republikanska partiet. Så att det är en väldigt... De, de, det är samma agenda i allt väsentligt. Men de byter kläder. Väldigt drastiskt. Mm. Just det. Bra. Okej. Okay. Um, det får avsluta Hämt uh, historien den här veckan för den här veckan. Det är fint att säga. Och... Um, vi kommer ta en liten musikpaus men när vi är tillbaka så kommer vi ha med oss Stefan Jakobsson, nyvald partiledare i Svenskernas parti. och Ni har möjlighet att ställa frågor. Vi har redan fått in en hel del men skicka gärna frågor antingen på Twitter med hashtag Radio framåt. Skriv dem i, på Facebook-sidan som också heter Radio framåt eller maila på radioframmat.gmail.com. Uh, vi kommer sen även ha möjlighet för folk att ringa in på 08-51-97-000 uh, lite senare in i intervjun. Men vi kommer säga till där och så får vi se om det är någon som känner sig manad att ringa in. Uh, vi står lite musik som sagt och först blir det en låt från Ken McLaren's nya skiva, senaste skiva som heter Ordinary Boy heter skivan och finns på, finns på arminius.se att köpa. Låten heter I Watched As He Bled och är, eh, som så många andra utav Kens låtar, tillägnad Ian Stewart. Efter det blir det Lars Anders Johansson eh, med låten Pretentiös som Magnus har hittat i sin MP3-samling antar jag. För jag tror inte du har den på laserdisk. Nej, icke laserdisk, icke LP, utan som du säger, en MP3-samling. Allt är betalt för. Men vi är tillbaka om en liten stund. Jag kan inte säga And I watched as he bled, bleeding words of truth And I watched as he bled, bleeding to free her youth And I watched as he bled, bleeding words of truth And I watched as he bled, bleeding to free our youth Seen such determination, oh, in one man, captivating, invigorating. He held us all in his hand, and there was fire and venom. All those who hated The liars, the chiefs, the fools Who had desecrated And I watched and fled Bleeding words of truth And I watched and fled Bleeding to free our youth, and I watch this blood, bleeding words of truth. Yeah, I watch this blood, bleeding to free our youth. My friend Ian Stewart We should my heart Like only a hero could jag Ser jag bara riktigt sur ut så ser ringen att jag bara är retentist Varmt välkomna tillbaka till Radio Framåt 34 avsnitt. Vi har nu med oss Stefan Jakobsson, nyvald partiledare på telefonen. Välkommen till Radio Framåt. Tack så hemskt mycket Dan. Och det är väldigt trevligt att vara här igen. Säga. Mm. Vi hade ju med dig senast under vår uppe kväll. Men du har varit med även någon gång innan om jag inte misställt fel. Jag ska, ja, jag ska säga till er som lyssnar att ni kan ställa frågor till Stefan om partiledarrollen, om Svenskernas parti och så vidare på Twitter med hashtag Radio framåt. På Facebook på sidan som heter Radio framåt, Maila Radio at gmail.com. Ja, eller röksignaler om det som jag kan tidigare. Jag kommer göra så att ähm, jag lämnar över till Jonas Diar som får inleda den här lilla pratstunden med Stefan. Ja, tack för det, Dan. Varsågod. Äh, då börjar jag så här. Det står i Expo idag att du är nazist. Äh, Stefan, stämmer det? Jag har faktiskt aldrig funnits själv som det, utan Nej. jag ser mig kort och gott som en nationalist. Jag tycker ja. det är gott och väl. Det räcker absolut eh, Jag försökte skoja till det där lite Men eh, ja. vi börjar väl Som, som vi brukar eh, Med att be att du Presenterar dig lite grann Det kan kännas lite trådigt, men, men jag antar att vi har fler lyssnare Som inte Inte känner till dig så, så väl som, eh, som vi tre gör Så ja. vem, vem är du? Ja, jag är idag en grabb på 30 våra. Nej, jag heter som sagt eh, Stefan Jakobsson och eh, är 30 år. Eh, jag är född och uppvuxen i Göteborg och har spenderat min ungdom ute i Skärgård där jag växte upp ute på en liten ö som heter Donse, med strax över 1000 invånare. runtboende. Eh, 2008 flyttade jag till Skåne och jag bor fortfarande kvar där. flyttade nyligen till Sjöbo. Där jag bor med min sambo och mina två barn. Mm. Eh, vid sidan av mitt politiska engagemang så har jag fortfarande ett eh, vanligt arbete. Eller hur man nu ska uttrycka det. jag jobbar mm. i byggbranschen. Mm. Som eh, betonghålltagare. Eh, ja... Är det något mer det? Nej, det är, det är väl en bra, en bra introduktion. Du har varit politiskt engagerad ganska, ganska länge, ganska unga år. Ja, jag organiserade mig redan när jag var 16 år. Och redan ett par år innan dess så, så började man för segment av politiska tankar i alla fall och en, en ökad fosterlandskärlek och, och man började ju se lite av den problematik som, som Sverige står inför i alla fall även om man kanske inte riktigt kunde sätta tunga på orden så att säga liksom. men mm. eh, jo sen, sen 16 år så har det varit en väldigt stor del av den liv. Mm. Uh, hur hur ser du på att ha blivit partiledare nu? Jag antar jag ska inte. Uh. Ett ögonblick där försvann jag lite grann. Ja, uh, jag, jag ska inte ställa ledande frågor men jag, jag antar att du inte kommer att ändra inriktning på, på partiet uh, alls efter efter Daniel Höglund här. Kommer ditt partiledarskap att, att skilja sig från hans på något sätt, tror du? Eh, alltså, det är för en jättesvår jag säga, fråga. Jag, jag, jag, jag, jag, alltså, för det första måste jag säga att jag har inte riktigt smält igen, eller vad ska säga. det det har gått eh, knappt två dagar sedan sedan styrelsen fattade, fattade beslutet och jag har väl kanske riktigt inte hunnit komma i kapp med, med alla tankar som får en till skallen på mig men alltså jag tycker att Daniel har gjort ett otroligt arbete under, under sina år som partiledare och, och att liksom platsa i hans kostymer kan man säga, kommer att vara min, vara min livs utmaning det jag hoppas och tror kommer skilja är att att jag kan lägga mer tid som partiledare än vad Daniel har kunnat göra. På grund av att Daniel samtidigt har eh, gjort väldigt många andra saker inom partiet. Mm. Och med detta skiftet som vi gör nu så kommer Daniel kunna fokusera med ett helhjärtat på det som han känner att han starkast sidor är, vilket är att, att utveckla och, eh, partiets politik och sätta det mer på främst. Medan jag Förhoppningsvis kan bli en, en mer synlig partiledare. Okay. Men, men för övrigt så kommer vi att fortsätta i, det, i den positiva spiral vi är i. Och vi kommer fortsätta på, på samma sätt så att det blir inga, inga förändringar i, i den bemärkelsen. Att vi kommer ändra kurs eller liknande så att det, det är inget som behöver oroa oss över. Nej, vi, vi kanske ska understryka också då för, för de som inte har så, så mycket insikt i partiet och dess verksamhet och uh, uh, interna kultur och så vidare, att det, det här partiledarbytet är någonting som, som uh, även Daniel Höglund är väldigt uh, nöjd med det, det finns inga liksom, konflikter er emellan, det, det handlar inte om någon uh, fraktionsstrid som ligger bakom, det är ingen kupp uh, på något sätt, utan det, det här är bara att äh, han lämnar över stafettpinnen till, till dig. Ja, ja precis. Alltså det, det var ju Daniel själv som, som valde att ta upp äh, ta upp äh, ämnet så att säga. Äh, vi hade ju redan i en i en förtroendeårsning, fulla förtroende för Daniel som som fortsatt naturligtvis så, mm. så att det är inga ingen, absolut ingen skis eller någonting utan utan det, det är något, ett val han har gjort att han ville lämna och gå vidare i, i partiet med andra uppdrag och, och detta blev slutresultatet av det så att säga mm, mm. Skulle jag kunna få <hör> bryta in här med en, en liten fråga möjligtvis? Ja, ja. ja, tack så hemskt mycket eh, Jo, jag tänkte så här du pratade om att Daniel kommer fokusera på, på andra uppgifter Uh, och du själv kommer då fokusera på partierenskapet. Och vi talade om huruvida partiet kommer ändra inriktning. Uh, om jag påstår att jag tror, eller så här om jag säger att jag tror att partiet kommer få en klarare inriktning, alltså att det kommer bli mer tydligt uh, vart vi står och hur vi ställer oss i specifika frågor. Tack vare det här, det här skiftet vi har fått inom, inom partiledningen. Tror du att jag kan ha rätt i det jag säger? Ja, alltså det, det tror jag helt klart. Alltså, en del av ja, det, det kommer igra en del av de förändringar eller förbättringar skulle säga, som blir just att, att vi alla i partielsen har mer specifika arbetsuppgifter och kan, kan lägga mycket större fokus på det istället för att det. Det som kan vara ganska spretigt annars. Och det gör ju att exempelvis då Daniel kommer kunna sitta och eh, arbeta fram eh, de här förtydlingarna som, som vi har redan gått ut med att vi ska göra och som vi själva känner nödvändigt att vi ska göra för att kunna, kunna gå framåt och så vidare. Så att det absolut så kommer att vi att förtydliga och få en klarare politik. Det, det tror jag absolut. Mm. Bra. Jonas, det är bara att fortsätta. Jag har inga frågor så där direkt mer äh, just väl detta. Äh, men äh, Ja Jag kan ta in en av flera frågor som vi har fått från lyssnarna. Och vill ni andra också ställa frågor så går det alltså bra. Twitter, Facebook, e-mail och så vidare. Så skicka frågor så kanske vi tar upp den här i programmet. Jag fick in en fråga här nyligen då och då lyder frågan Håller du med mig, eller först lycka till med partiledarjobbet, såklart Håller du med mig om att det primära för oss är att informera medborgarna om att svenskarnas parti finns och att vi är ett bättre alternativ än Sverigedemokraterna I dagens läge känner allmänheten bara till SD och det bör vi ändra på allt vi kan, eller hur? Ja, alltså så är det absolut alltså, man, Innan folk Känner till oss så kommer de ju aldrig heller att ta till och säga det vi säger. Så i detta skedet så är det absolut viktigt att vi på alla sätt vi bara kan se till att pränta in svenskarnas parti i huvudet på, på alla våra medmänniskor. Vi ska bli synonymt med fosternas kärlek, med nationalism, med de som vill stoppa denna vansinnesinvandringen och så vidare- alla de här sakerna som faktiskt folk går och funderar på i dagarna, det måste bli synonymt med Svenskarnas parti. Och det är, ett, alltså det är ett enormt arbete. Och jag är oerhört glad att kunna ta över partiledarskapet för ett parti som har sådana otroliga aktivister och medlemmar. Eh, vi har ju nyligen summerat eh, förra året och då hade vi närmare 1.200 eller snarare strax över 1200 eh, registrerade aktiviteter som genomfördes. Det betyder alltså ett genomsnitt på tre aktiviteter per dag. Och alltså Jag tror inte det finns något annat politiskt parti i Sverige idag som når upp till det som vi gör i aktivitetsgrad. Och det är helt på ideell basis ska ju tilläggas? Mm. Ja, ja, precis. Det är, det är inga löner som går ut. Det är till och med så att att våra aktivister är med och betalar av det materialet man sprider. Så att det är en jättestor eloge till alla som är med och arbetar. Mm. Stefan, har du några idéer om hur man ska göra för att uh, mer etablera Svenskarnas parti som, som ett alternativ, uh, som det riktiga alternativet i uh, människors medvetande? Jag tror att det är en... En kombination. Alltså, dels är det ju jätteviktigt att vi bygger upp en egen media för att eh, som det är idag så kommer vi inte ut genom de, eh, ja, de traditionella kanalerna så att säga. Så att jag menar, mm. ett arbete med Radio Framåt, vi har Realisten som nu satsar på pressstöd, vi har en framåt. Alla de bitarna är, är såklart jätteviktiga för att, för att nå ut till folk. Men sen tror jag också på den här typen av folkgemenskapsaktiviteter som, som partiet har sysslat med de, de senaste två åren och, och som faktiskt också gett eh, ganska mycket uppmärksamhet i, i media. De, de tror jag väldigt starkt på, på grund av att det visar att vi, vi faktiskt praktiserar de här folkgemenskapen, och, och vi faktiskt gör något konkret. Även om vi inte sitter i en kommunfullmäktige så, så kan vi gå ut en lördag och vi kan renovera en skolgård. Och politikerna sitter där gång på gång på mötena och diskuterar ja, ska vi nu renovera den här skolgården och ingenting händer. Att mm. Det är den typen av handlingskraftighet som jag tror folket vill se. Mm. Ja, absolut. Um, och lite relaterat på den frågan så har vi en annan... Uh, eller på det, på det ämnet så har vi en annan fråga som är... Um, Ja, frågan är så här Hur kommer Jakobsson styra skutan Mot valet 2014 Finns det någon klar strategi Va, Vad tänker du på nu På den frågan ja, Jag har inte riktigt Riktigt funderat Så långt alltså i, I egenskap av Partiledare Jag menar sedan innan så har ju Partiet redan en ganska, en ganska klar ambition till valet 2014, vilket är 10 kommunala mandat och 10 000 riksdagsröster. Just nu håller vi på att se då exakt vilka, vilka kommuner menar att ställa upp och, och vilka kandidater vi har och så vidare. Och det, men hur som helst så tror jag att med vår valfond, där vi nu håller på att samla in 500 000 kronor som kommer, kommer att öronmärkas till valet så tror jag att Genom de ekonomiska resurserna så får vi helt andra möjligheter än vad vi någonsin tidigare har haft. Eh, vi kan exempelvis eh, lägga ut eh, flygbladshusdelning delvis på, på posten för att istället fokusera på att eh, våra medlemmar är verkligen är ute och träffar och samtalar med folk i de här kommunerna istället för att åka runt och, och dela blad i lådor och så vidare. Alltså jag tror verkligen att den här personliga kontakten och är är så väldigt viktigt för oss att vi liksom person efter person liksom få över dem till till tyskarnas parti och till till nationalismen. Men, ja, för för ett parti. Det... Förlåt. Ja, ursäkta Jonas, fortsätter. Nej nej, vi fortsätter ju. Jag tror tror du. Du är ju ledare där ja, nu. Ja, är men jag har tappat ändå troden så att det, det är nog något. Mm. Ja, ja. ja okej. Okay. Nej, jag skulle bara flika in där. att För ett parti, en rörelse som är så demoniserad av regimmedia så är det naturligtvis oerhört viktigt att, att komma ut och träffa människor och visa att vi faktiskt inte är de intoleranta monster som, som vi utmålas av. så. Och med, med tanke på det som, som Jonas säger där, att vi, att vi de facto är demoniserade att vi... Det handlas helt annorlunda mot eh, eh, politiska företrädare eh, som tillhör alltså det, det godkända och det etablissemanget. Hur, hur tänker du kring din roll som partiledare och eh, framtiden, det vill säga valkampanjen till exempel och när det börjar närma sig? För jag menar, du har nog räknat ut själv att du, att du kommer stå under lupp eh, ganska rejält och det kommer bli mycket fula utspel. Kan man förbereda sig på det på något sätt? Eller har du tänkt på det överhuvudtaget? Nej, jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet. Alltså jag, jag har arbetat offentligt i den nationella miljön i, sedan i slutet av 90-talet. Så att jag, jag känner inte... Jag känner liksom inga rädsla för att jag skulle bli demoniserad och sånt. Jag, jag känner inte att jag har har man för skelettiga drogen eller saker jag inte kan stå för eller förklara mig för eller sådär och jag, jag känner inte att jag har något problem med att, att media skulle försöka försöka demonisera mig alltså istället tror jag faktiskt att att demoniseringen nu, alltså de har hållit på så himla mycket med Sverigedemokrater och och, och andra andra personer som har arbetar nationalistiskt och liknande i så många år att, att det där börjar liksom och tappa effekten. Jag menar det är, det är ingen som lyssnar längre på vad de tror så att istället så gör de oss snarare kanske en känsla genom att de, att de uppmärksammar oss. Vilket gör att det skapar ett intresse. Det kan man se inte minst på, på Sverigedemokraterna nu med den här så kallad Järndörsh historien där man går och gör sina toppnoteringar i samband med att ens företagare har varit ute och... Och, och visst att man ändrar på fyllan. Alltså det är, folk, folk bryr sig inte längre. Folk vill bara ha ett stopp på detta vansinnigt. Mm. Mm. Hur uh, tänker du kring om jag byter spår helt och hållet? Uh, du nämnde ju din, din uppväxt lite grann och uh, hur du kommer att aktivera dig. Någonting som jag alltid frågar och är intresserad av när det gäller nationalister uh, både alltså vanliga gräsrotsmedlemmar såväl som företrädare, det hur kom det sig att du eh, blev nationalist? Och hur kom det sig att du valde att aktivera dig trots allt? Var det ett, eh, ett, eh, uppva ett, ett uppvaknande över en natt? Eller har du varit med om saker som har lett dig till det här? Och, och i ditt normala yrkesliv, vad gör dig lämpad att vara partiledare och företräda alltså svenska nationalister och svenskheten? Om du förstår hur jag tänker. Uh, ja, vi... Uh, vi tar en sak i fem yes. uh, Som sagt, jag är uppvuxen ute i skärgården, så jag kan, jag kan inte direkt påstå att, uh, att det var någon mankulturell mardröm där. Uh, vi hade skyddsområde fram till 1997 militärt, vilket gjorde att det stod skyltar som var ungefär tre meter höga och tre meter breda på tio olika slåp där det stod att utlänningar får inte beträda den. <laughs> ehm... Uh, så att, så att jag, jag levde under liksom förhållandevis ganska, ganska bra ansamhet. Jag hade, hade nära till havet och det var väldigt, väldigt homogent där av naturliga orsaker. Då. Så att, eh, jag, alltså jag minns inte riktigt... Eh, det, det kom ju inte så här över en natt utan det var ju något som utvecklades. Från en för det att jag bodde i, i sjunde kvart ungefär om man borerade... Ja, man började fundera lite över samhället och, och hur det såg ut och så vidare. Eh, och att organisera, med det, alltså det blev en naturlig följd av att man blev mer och mer intresserad av eh, för nationalismen Och man fick i forskarnas kärlek, man, man lyssnade på musiken, man läste tidningar och magasin man kom över och, och böcker och så vidare. Och det, alltså det växte fram successivt och... Och när jag sedan då började i, i gymnasiet så kände jag liksom att det är, det är dags att, att organisera sig och, och försöka göra någonting mer aktivt än att bara vara en konsument. Eller vad man ska säga, att, att bara köpa köpa produkter. Mm. Vi hade ju vi hade en väldigt fördel i Göteborg i min ungdom att det, det fanns ju en, en butik som hette Mygård som så man kunde gå och handla. Man behövde inte beställa liksom, i en postorderfirma eller postorderfirma utan du kunde faktiskt gå till en butik och, och köpa din, din skiva eller du kunde gå dit och köpa en tidning eller en halvstuck eller vad man nu vill ha. Liksom. Och det, jag tror att sådana där mötesplatser är, är väldigt bra. Det, är, det är kanske inte alltid är så lätt som, som unga att beställa något över nätet eller, eller liknande. Det är inte alltid att man har förstående föräldrar speciellt inte då för för 10-15 år sedan när den här demoniseringen av, av nationella var var än värre än vad den är idag. Om jag får säga vad jag tycker i alla fall. Mm. Mm. Mm. Det, kan du upprepa din andra fråga? Så nu ja, jag alltså, lite... jag, det, det tänkte vara lite grann vad eh, eh, du är uppväxt så och du har gått i skolan. Eh, just det här, det jag vill komma till det är din koppling med med verkligheten om man säger så eh, nu är du partiledare du ska samla eh, krafterna, du ska eh, så att säga, gå framåt och, och, och ordna det här eh, har du några speciella saker från ditt, ditt yrkesliv eller så som du, du känner gör dig eh, lämpad för detta helt enkelt eh, kan du säga att du är en, en att, du, att, du har, att du är en man av folket om vi säger så, känner du det själv? Ja alltså det har jag har ju ett relativt vardagligt arbete i, i byggbranschen då mm. som, jag, som jag älskar och trivs med men, men jag vill nog inte påstå att det är främst genom eh, min, min roll i mitt yrkesliv som, som skulle göra mig lämpad i så fall utan snarare det engagemang som jag har haft inom den nationella oppositionen de åren och de erfarenheterna som jag har lyckats förskansa mig där Mm. De, de saker man har varit med om och, och man har organiserat olika saker och, och, och utstått prövningar som man, som man kanske aldrig hade gjort om man inte hade engagerat sig politiskt. Och det är det, är det jag känner som har format mig mest. Mm. Och det vill jag snarare säga det som att i mitt yrkesliv så har jag använt mig av det som jag har blivit formad av nationalismen. Mm. Att jag kan ta arbetsledarroller eller, eller liknande. Och man har en hängivenhet till sitt arbete kanske på samma sätt. Eller liknande i alla fall som man har till, till sitt politiska arbete och så vidare. Så att det, jag säger det snarare att det är i mitt vanliga yrkesliv som jag har haft fördelar faktiskt. Mm. Nu, nu är det så, jag känner ju det ganska väl. Eh, och eh, vi, har ju, vi har ju arbetat tillsammans eh, stötvis under, under åren som har varit Och, eh, och det jag har slagit så eh, eller innan jag säger det Så först ska jag säga också att jag har pratat med en del gamla, gamla rävar eh, tidig, Tidigare nationalister som inte organiserade längre Och, och eh, gemensamt för alla dem är att de känner ett stort förtroende för dig Och eh, tycker att det som har hänt nu är, är positivt Så att det kan du ta med dig bara, bara det och det är ju inte människor som alltid är så lätt att imponera på eller så att säga <laughs> äh, äh, få och, och känna så, så positiva känslor. Så det, det har du där. Det andra som jag skulle vilja fråga rent personligt och jag har frågat dig många gånger men jag tycker att jag aldrig får något svar. Och det som kännetecknar dig det är vad fan får du all energi ifrån? Alltså du är i alla sammanhang när vi har möten eller det är liksom någonting på gång du är sist i säng och du är först upp. Uh, du är alltid tillgänglig På ett eller annat sätt och, och du har alltid tid att prata Och du har alltid tid att, att hjälpa till Och du finns liksom där Jag undrar, var får han du energin ifrån? Jag förstår inte det uh, Ge oss denna hemlighet, för jag behöver den energin Känner jag ja, Alltså jag, jag är ju ledsen Hörade beskriken, Magnus Men jag har inget Jag har inget, jag har inget vettigt eh, svar Alltså jag Jag har ända sedan jag började Arbeta på lite sent att Alltså det är det är syftet med livet att försöka förändra och förbättra det samhälle vi lever i. Och, och den känslan har liksom aldrig släppt taget. Alltså det, det är det första jag tänker på när jag vaknar och det är det sista jag tänker på innan jag somnar. Det, Ja, jag är, jag är tacksam över att jag redan är så tidiga år av mina äldre kamrater till att bli en, en eller vad, jag, vad jag tror är en god journalist och, och det är någonting som, som jag verkligen har med mig hela tiden och det, jag tycker det är så oerhört roligt och glädjande att arbeta journalistiskt det, det det ger en sådan Ja, jag vet inte vad jag kan använda det för ord Någon form av sinnesfrid Eller vad man får säga Att man, mm. man känner att man, man återkommer någonting att, att livet är större än sig själv Att man, att man faktiskt gör någonting mm. Det ja, för är ju... det där, mm. för det För det måste ju du ha alltså, Vi har ju suttit och skockat på huvudet åt det där liksom, att... <laughs> Tidiga månader när man är helt, helt slut Efter att ha suttit uppe till fyra på natten Och diskuterat och bli väckt av en hurtig Stefan Jakobsson som står i dörm, liksom Det är helt mm. <laughs> fantastiskt. Men det, du kommer behöva energin. Det kommer du behöva så. Absolut jättekul. Ja, det är, det är roligt att höra så, så många positiva ut. Mm. Vi har lite fler äh, Lyssnarfrågor som jag tänkte ta Efter vi har tagit en liten äh, musikpaus Och det finns fortfarande chans Att äh, ställa frågor på Twitter Med hashtag Radio Framåt äh, Maila Radio Framåt Eller skriv på Facebook äh, Så försöker vi plocka upp de flesta frågorna här i programmet Och äh, först äh, Stefan ska du få önska en låt Vad det, vill du höra från någonting? Mm. Jag skulle vilja höra en låt med Sofia Karlsson Som jag tyvärr inte kommer ihåg titeln på länge Det är tur att vi förberedde det. lite Så att jag vet att du vill höra Jag spelar för livet Ja just det, precis, så, precis. Och efter det har Magnus velat höra Fattig bonddräng. jag tror vi redan har spelat den Men det blir en annan version den här gången precis. Och vi är tillbaka med Stefan Jakobsson Om en liten stund Välkommen tillbaka till Radio Framåt som nu idag har med sig eh, Stefan Jakobsson, nyvald partiledare för Svenskarnas parti. Eh, vi får in en del lyssna frågor. Fortsätt gärna komma med frågor på Twitter, på Facebook, på eh, e-mail. Eh, och eh, ni kan även ringa in på 08 51 97 00 om ni har någon fråga ni vill ställa till Stefan. Och en fråga som har jag fått från flera personer Det är om du har någon politisk förebild Stefan, finns det någon sån? Ja, jag tycker det är en väldigt, väldigt, en väldigt svår fråga jag skulle, jag skulle vilja svara på något annat tänkte jag säga Men jag, skulle vilja... jag har en, en stor förebild i livet faktiskt. Mm. Eh, som var den, eh, den första nationalisten jag träffade när jag eh, organiserade mig eh, som 16-åring. Eh, han är en väldigt god kanal till mig fortfarande än idag. Och jag ser honom som en form av, av mentor i livet. Där, jag, eh, där han har lärt mig allt från att laga köttbullar till eh, hur man som nationalist eh, beter sig och agerar. Eh, och det har varit en, en stöttepelare genom. Genom hela mitt liv som vi träffades. Och, och sådär. Jag tror det är få förunnat att, att kunna känna att man att man har en sådan som, som håller en här ryggen. Så att säga. Det är dock ingen politisk förebild i den bemärkelsen men det är en, Han är en förebild för mig i, i livet. Nu är han dock inte en offentlig person så jag tänker respektera hans vilja att inte, inte säga hans namn. Då. Men, eh, annars i rent, rent politiskt så, så ser jag att det finns, finns många, många förebilder som Kodianer exempelvis. Och vi kan titta på Rolf Chilena. alltså det finns, det finns en uppsjö av av både tänkare och aktivister som har, som har funnits runt om Europa genom, genom tiderna som, som kan fungera som både inspiratörer och, och så vidare så men, men jag, kan inte, jag kan inte nämna en sol, ett solklart fall så där, faktiskt. Mm. Ja, alltså mentorskapet är ju oerhört viktigt och det är ju kanske någonting som alla nationalister bör ta till sig också med när det kommer in nya människor eh, i partiet eller i nationalistiska oppositioner överhuvudtaget. Att, att försöka fungera som mentorer även om man inte kanske kan vara så en som ledstjärna som, som den här personen verkar vara för dig. Så att i alla fall hjälpa till och, och få folk att på rätt väg så att säga. Jo, absolut. Alltså, ser man på hur, hur det ser ut i, i samhället idag och, och liksom vad det är för, för saker som prioriteras om man, om man ser det för en, för en vanlig ungdom med, med allt detta frästande och det blir allt vanligt med, med droger av olika slag i, i ungdomars närhet och så vidare så, så är det oerhört viktigt att vi... Vi som är äldre och, och så vidare verkligen att till oss dessa alltså att så de, att de, folk hamnar på rätt köl och inte luras in i, i det här moderna samhällets uh, lustelser och frestelser. Så att det, det tycker jag helt klart är någonting som vi alla måste få till oss och, och arbeta betydligt bättre med alltså. så att vi kan uh, skapa en, uh, en sund ungdom igen. Mm. Men det bör ju då också vara ett, något viktigt för, för svenskarnas partiet att, att skapa möjligheter och, och uppmuntra den formen av, av mentorskap. Ja, absolut. Eh, och det är faktiskt någonting som vi, vi har diskuterat internt och, och som, som vi förhoppningsvis kommer kunna arbeta mer, mer aktivt med, med, med ungdomar. Mm. Mm. Fast det kan vara svårt om man ska liksom institutionalisera på något sätt det där med, med mentorskapen. M mentorer eh, dyker upp. De, de, en, en, en mentor, eh, inget man bestämmer sig för att bli tror jag, eller bestämmer sig för att hitta, då blir det fel. Utan det, det är liksom en ömsesidig relation som, som uppstår. Det är väldigt svårt att hitta någon, någon formel för det. Men bara att, bara att lyfta själva idén lägger ju grunden för att människor ska börja tänka i de termerna och därmed ökar man ju möjligheten för att det ska ske. Mm. Men en, en, en person som vill vara mentor skulle jag fri som på bästa <laughs> Härligt säger Ja, alltså det, det får inte bli så här att man som äldre kommer och säger nu ska du göra 10 si så här och, och det som jag säger är det rätta liksom. lyssna på mig, för jag är en samt himmel det skulle aldrig funka det, det är som du säger Jonas att det måste ske naturligt men, men jag tror också så som man nu säger det att, att genom att man lyfter frågan och, och, och försöker skapa någon form av medvetande att, att vi ändå måste hjälpa till att fostra ungdomen bättre ah, så, nej, men det, så det, har det... vi nog ett utgångsläge Mm. Det är jag den första att under på. Så. Mm. Um, för öga förvånande så kom det också en uh, väldigt uh, vinklad artikel i uh, den svenska svenskvänkliga tidningen Expo. Och, uh, på deras nätupplag i alla fall. Och, uh, där valde man att fokusera väldigt mycket på ett projekt som du har varit drivande i som heter Free the Order. Uh, kan du berätta lite om det projektet och varför du var drivande i det och är det någonting du ångrar idag? Vi tar en sak i sänder då. För var det var ett solidaritetsprojekt för att stötta en grupp människor i USA som mer eller mindre offrade sina liv för för någonting de trodde på- vilket var rädda rädda- den vita då, som i USA. Då. Eh, detta gjorde att de hamnade- på väldigt långa fängelsestraff, Deras ledare blev, blev skjuten till döds- av flera hundra fbi agenter och så vidare. Eh, saken med deras straff var att- eh, det fanns väldigt lite bevis. Eh, man hade- flera rättegångar om exakt samma sak vilket gjordes att man, man låg på alltså straff på straff. Jag eh, säger ju bakarna ihop straff men i USA så lägger man ju, om man säger, kaka på kaka. Så att man döms till eh, ja, oprofessionellt stora straff som säg 1000 år och 191 år och så vidare. Eh, jag vill ju börja med att säga det att anledningen till varför jag ansåg att de skulle stötta var inte för handlingarna i sig. Utan det var för att det är människor som offrade allt. Familjer, arbeten, vänskap, ett liv i frihet för något man trodde på. Och en sån brinnande kraft, alltså en sån, eh, en sån glöd, en sån passion som dessa människor hade, eh, det går inte att ta miste på. Den, den, var, den var äkta, den var äldre och de hade ett, ett ordentligt uppsåt. Eh, sen metoderna de valde och så vidare det, det är en helt annan historia. Eh, jag ångrar inte att jag har försökt att göra deras, deras tid i fängelse till, till någorlunda mer dräggligt. I eh, Hade de inte varit politiska så hade de idag redan varit släppta efter de förhållningsregler som finns i det amerikanska fängelseväsendet alltså på så som i Sverige, där man exempelvis har två tre delar och så vidare. Skulle man följa de normerna, så hade mer eller mindre samtliga redan varit släppta idag. Mm. Sen är det ju bara löjligt. Alltså, Expo är ju så fruktansvärt löjligt. De, de tar upp det här med terrorist. Eh, terroriststämplar. Det, det är ju sånt jävla skitprat så att det finns inte. Terrorister är ju vad de själva anser är terrorism. Jag menar, vi har fullt med. Med vänster, vänsterbrackor Och dylikt som, som döper sina katter och kollektiv Och vad det nu må vara Efter massmördare Och, och dylikt historiskt sett Och kommunistiska terrorgrupper och så vidare Vi har organisationer som hyllar dem öppet Man bjuder in det Jag menar, Socialdemokraterna har Almatea-bombarna på, på väggen I något kontor och så vidare Så det där är bara så jävla lågt Så det, det, det, det är ett bra svar Men det, det är bara löjligt så som de håller på Helt enkelt Mm. Jo, alltså, det, du kan gå in i, i relativt många affärer i Sverige än idag och sätta en, en terré med, med Che vara på, exempelvis. Och det kanske heller inte var Guds bästa barn, så att säga. Mm. Um, och man utmålar och flygan och så vidare som, som hjältar och, och martyrer för, för kommunismen och så vidare. Så det, det finns ju... Otaliga exempel på, på Hur man lyfter fram människor Som då har gjort kriminella handlingar Eller man ska säga Alltså jag tror överlag alltså det, det som enar alla De här olika grejerna, Det är just det att man, man Lyfter fram offerviljan Som finns hos människor alltså som, som väljer att gå över gränsen Som väljer liksom, att Offra sitt liv för en, för en hö, Högre sak liksom. Det Alltså det, det går inte att, att hålla bort. Så är det bara vad man än tycker om handlingarna i sig eller tycker att det är rätt eller fel så är det fortfarande. Det går inte att komma bort. Att, det, att skulle människor ha en, en sån brinnande passion för, för sina, för sina arbete eller för, för annat så ja, då hade det sett helt annorlunda inte då. Ja visst. Och sen om de, om, de, om de tror att de kan få oss eh, som kollektiv att förneka och eh, liksom att, att förneka våra hjältar Våra martyrer eh, Så tror de helt fel För det kommer vi aldrig att göra Det är en plikt gentemot förfäderna Att, eh, att hålla såna sådana som du säger Den typen av människor Människor mot tiden Att hålla dem levande Så enkelt är det så att nej vi kommer, De kan dra upp det där hur många gånger de vill Vi kommer aldrig ändra oss aldrig. Alltså, det är intressant också att Expo pratar om terrorism Och, och gör den typen av kopplingar de grundades ju av den här Stieg Larsson som äh, in i det sista var troende trotskist. Och trotski är utan... Ja, det finns nästan ingen som kan jämföras med, med, med honom i låghet, i blodtörst. Det var en, en smutsig, äh, diabolisk äh, bödel och massmördare- äh, Grym på ett sätt Som, som, som få andra under 1900-talet Så att, jag menar hyckleriet äh, en äh, ångar Om då. Mm. Jo och äh, Stig Larsson var ju även nere i Eritrea Och tränade grillande. där äh, mm. Och lärde ja. vapenhantering och så vidare <laughs> <Precis>. De som <laughs> Nu ska då ha tillfångat taget David Isaac, vilket Det blev väldigt lustigt när sen Expo fick David Isack priset Ja, det är, det är konstiga undergångar där nej, så, det är, kan det är sten bara, i glashus helt klart och så bara konstatera en sista sak vad det är det faktum att ingen av dem äh, var eller är dömda för terroristbrott mm. nej, så. nej så är det helt klart mm. men, alltså, jag måste bara säga jag att jag att jag är jag kan, jag kan förstå att de vill göra det, jag menar det är, det är ja. väl något känta text på i Inga förändringar. Men, men vad som är viktigt att fokusera på överlag idag det är situationen i Sverige. Alltså, mm. Hur vi som svenska, svenskar ska kunna liksom överleva denna, denna katastrof som översköljs det, det oss. Liksom, det, är, det är och måste förbi det som är vår, vårt primära mål. Liksom. Att, det, att börja sitta och prata om andra grejer det känns, känns i dagsläget inte så himla prioriterat utan idag måste vi fokusera på, på Sverige och svenskarna det, och det är därför jag valde sen att liksom gå in i Svenskarnas parti och arbeta tillhjärtat med mm. den saken, för det, det är den som jag tror att vi måste ha och det, allt annat får vara säkert ja, men, ja, Det, det Vad bra att du säger det för att uh, vi har fått in just den frågan varför valde du just Svenskarnas parti? Ja, jag måste säga att jag, jag kände igen Svensk parti i sin, sin retorik och liknande med det gamla nationell ungdom som jag gick med i 1999. Jag kände igen sig i att det var en liksom svensk nationalistisk organisation det var inte en massa himla kruxiduller om man kallade sig det, det ena eller det tredje. Det var ett ställe för svenskar att kunna samlas och kämpa gemensamt med väldigt grundläggande, grundläggande principer. Så det var, alltså det var attraktionskraften där var likadan som jag kände då när jag gick med i min själ ungdom. Alltså jag kände att det här är en organisation för och av svenskar. Man behöver inte kalla sig för nationalsocialist eller fascist eller vad det än må vara. Liksom. Det är, man kan och gott bara vara en vanlig nationalist och känna att nu ska jag kämpa för Sverige och för svenskarna. Eh, och det, ja, alltså det kändes så enkelt och så väldigt grundläggande och det, och det, det attraherar mig för att jag tror inte att, att det behöver vara mer avancerat än så. Det, det är Sverige, det är svenskarnas land och vi ska återövra det. Och ja, den känslan förmedlade Svenska Nats vilket gjorde att jag fick upp vägvärden för det ganska snabbt efter deras bildande och, och började med tiden att ta mer och mer uppdrag för, för partiets räkning och, och valde sedan år 2010 att, att även kandidera i, i riksdagsvalet och eh, ja, engagera mig mer djupt i, i organisationen och partierbetet. Mm. Uh, och när du nämner riksdagsvalet så fick vi en här fråga här också som undrar huruvida SVP kommer ställa upp i, um, i alla valen. Då, då är det specialiserat här, riksdagsval, landstingsval, kommunfullmäktige och EU-valet. Uh, är, det, är det 100% bestämt eller vad, hur ser det ut? Nej, det är Allting är inte hundra procent bestämt. Eh, självklart så kommer vi vi kommer ställa upp i kommunvalen vi kommer ställa upp i riksdagsvalen och vi kommer även ställa upp i en del eh, landstingsval. Eh, vad gäller EU-valet är det fortfarande en, en pågående diskussion på grund av att det vid detta valet sammanfaller samma år som, eh, som de andra valen, Så att det är helt och hållet en, en resursfråga faktiskt. Eh, och en prioriteringsfråga då, så att det är någonting som fortfarande diskuteras inom partiet men självklart hoppas vi kunna ställa upp i så många val som möjligt för att få så många plattformar som möjligt att, att lyfta fram vår politik och, och lyfta fram varumärket svenska franskarnas parti. Mm. En annan fråga som kom in, jag kan läsa hela, hela frågan är det så här Pensionärer är en missgynnad stor målgrupp som inte behöver vara rädda för att straffas av etablissemanget genom avskedanden och liknande. De har inte att förlora. Håller du med om att pensionärer är en viktig målgrupp för oss inför valet? Ja, alltså alla svenskar är ju givetvis en viktig målgrupp inför valet. Men däremot så tror jag absolut att vi har ett, ett stort stöd bland pensionärer. Och, och man ser det även i, alltså i till viss del den medlemssekreteringen som sker att att det är fler och fler pensionärer som, som ansluter sig till partiet och så vidare. Och, och det är klart, har man, har man sett hur, hur homogent och, och friskt Sverige en gång har varit, så, så blir väl det en självtrag reaktion för, för många pensionärer. och Om man missgynnas i förhållande till när vi kommer, kommer invandrare och pensionärer hit och så vidare, som, som får betydligt högre pensioner än, än svenska. Så att, självklart så tycker jag att det är en, det är en viktig målget men men samtidigt har jag väldigt svårt att liksom gradera svenskar emellan på det sättet utan he hela folket måste vara, vara prioritet mm. ehm, och sen har vi en fråga huruvida du skulle om någon som är nyfiken på nationalismen, om du skulle kunna rekommendera någon bok för den personen Vad, skulle, vad är det någon som, bok kanske som har inspirerat dig extra mycket eller, eller så oj jag Det finns flera böcker som har Inspirerat mig Exempelvis Får jag väl säga Till mina legionärer Av, av kodianer Har ju inspirerat mig som, som aktivist eh, Väldigt mycket eh, Sen har eh, böcker, Boken Folknationalism Inspirerat mig eh, Det finns det finns väldigt, väldigt många böcker som, som, som inspirerar. Eh, och jag jag vill, vill rekommendera alla att, att gå in och kika på det utbud vi har på palmius.se där, där man kan hitta en, alltså en väldigt stor uppsjö av, av intressant eh, litteratur. Du vet att Magnus sitter och väntar på att du ska säga till vem för Norden nu va? Ja, men jag inspireras inte idag lika mycket av böcker som jag gjorde i min ungdom. Mm. Även om jag tycker att Magnus Tvenson är en fantastisk dagbok och jag hoppas att vi ser mycket mer skrivet material från Magnus. Är... Tack så hemskt, tack så hemskt mycket, tack så hemskt mycket. Jaha. <här> jag tror att vi har betat av de flesta lyssnafrågor. frågor. vet inte om Magnus eller Jonas har något mer ni vill diskutera nu när vi har chansen här med, med Stefan i, i direktsändning. Nej, vi har lite att ta privat här angående boken Men i övrigt så har jag inget att säga Annat än att jag önskar dig all lycka Och så ska du veta att vi finns här Och kommer att göra Allt vi kan för att eh, Göra ditt, ditt partiledarskap Så enkelt som möjligt Ja, det tackar och bockar Jag ska notera Att du har sagt detta Så att, eh, det kommer att hållas vid ditt ord Absolut Jag, jag har faktiskt en fråga och, eh, det är, Du, du pratade mycket riktigt så om eh, Sverige och svenskarna. Hur ser du eh, på det internationella perspektivet vad gäller, vad ska vi säga, vårt folks eh, kamp för överlevnad i denna överstiga tid? Eh, ja, alltså det var en, en ganska generell fråga ändå. Eh, mm. så säga, alltså, själv, alltså hela Hel, alla de europeiska folken står ju mer eller mindre för samma utmaningar som vi gör. Eh, och det, det är en eh, en oerhört tragisk tidsålder vi, vi lever i. Kanske, eh, den, kanske den mest ödesmättade tiden som, som människan någonsin har, har sett nästan, vill jag påstå. Och, mm. eh, ser man till, till det nationella uppvaknandet, eller vad vi så kallar det som som ändå faktiskt sker runt om i Europa nu så, så tycker jag ändå trots denna dysta tid att, att vi faktiskt har mycket positivt och ljust att, att se mot och att, och att vi faktiskt kan se en, en renässans av europeiskt uppvaknande framöver som, som jag tror kommer att vara tillgänglig för oss. Mm. Jag vet inte om det är svar på din, din det fråga. Det lite grann, men, men du, du ser... Uh, uh, uh, uh, uh. Om jag preciserar lite, ser, ser du svenskarnas eh, partis eh, verksamhet som en del i ett eh, större helt? Du pratar om en renässans för, för, för ja. det europeiska medvetandet och, och, um, och så. Ja. Det, det, gör jag, det gör jag absolut. Alltså ett, ett Europa och fria nationer så att säga. Det, självklart är vi vi en del av, av något mycket större och, och jag har svårt att se att att ett land skulle klara sig alltså rent demografiskt och så vidare så mycket bättre än något annat när, med denna här katastrofala liksom, massorna som sker i hela Europa så att jag, jag tror ju att att många nationer måste liksom ta i tag med dessa problemen om vi ska kunna se en långsiktig en långsiktig förändring för att Mm. annars så blir det nog väldigt svårt att, att hålla stånd tror jag mm. ja gott om inte kommer att bombar ifall det skulle bli ett nationellt eh, ett nationellt styre i i alla fall ett mindre land som Sverige så att, ja det är, det är någonting som jag inte ens vill tänka på <laughs> faktiskt. Men, men visst det är, det är inte alltid omöjligt att sådana att, att scenarien skulle kunna inträffa Alltså man, såg, man såg ju bara i Österrike vilka proportioner vi fick med, med Haider och så vidare. De tog, kom in i, i beslutande positioner och så vidare. Ja. Så självklart så kan det ha jättestora konsekvenser. Liksom. Men, men jag tror å andra sidan och, och se man till, till nationalismen i Europa så känns det som att, eh, att det kommer inte ett nationellt uppvaknande isolerat. Utan mm. det kommer att sköljas som en, en, en våg över Europa. Mm. Det är jag kan övertygad mm. mm. Härligt. Uh, jag vet inte om du har någonting du vill tillägga, Stefan, innan vi avrundar. Uh. Uh, nej, jag skulle väl mest i så fall bara vilja tacka för alla de gratulationer och, och positiva kommentarer som jag har fått här sedan, sedan går kväll. och vill också tacka så hemskt mycket till alla styrelsen för att uh, ha gjort mig detta. Detta förtroende till, till, denna, till denna post. Och jag lovar er alla att jag ska göra mitt yttersta för att förvalta det så väl jag kan. Annars så tackar jag bara så hemskt mycket för att jag fick medverka. Ja, vi är jätteglada att du kunde vara med här Sådär. i Radio Framåt. Radio Framåt är tillbaka på torsdag den 17 januari. Och vi kommer avrunda här nu, men hör gärna av er till radioframmat.gmail.com eller på Twitter, Facebook och så vidare. Vi läser allt ni skriver, försöker svara på det mesta och är någonting riktigt intressant så tar vi upp det i programmet. Nu avslutar vi med program med fria och så hörs vi igen på torsdag.